Хрін тобі, а не вісімнадцять було написано на кошлаті морді. І Габершлях зрозумів, що коли він зараз спробує вигнати собаку з корчми, то йому доведеться мати справу з вусанем. Гра тривала. Монети мало-помало перекочували назад за пазуху до колишнього власника, Вусань після кожного вдалого китка цілував одноухого пса в мокрий ніс і обіцяв тому золотий ланцюг і яхонтову буду. А родий базлай махнув на пса рукою і повернувся до своїх обов'язків. Тому іцик не бачив, як пес зістрибнув із лави і на мить дотикнувся мордою до вусаневих чобіт. І коли одновухий перевальцем рушив до теплої грубки, де зовсім неподалік лежав зв'язаний чоловік у камзолі, то в собачих зубах був короткий ніж, який ще мить тому стирчав за халявою вусаня. Та й ніс украденого ножика той пес хитро. Повернув голову набік та заховав густу шерсть аби леза не зблизкувало. Потершись коло теплої груби, одновух і повернувся до гравців, але вже без ножа. Щоправда, по дорозі він заклопотано озирався та нюхав повітря, а потім навіщо затримався біля одного з тих, хто спав, смикнув зубами за настовбурчену полу Кобиняка, і виразно покосився на зв'язаного чоловіка. Але той, схоже, спав і аж ніяк не цікавився собачими поглядами. Гра за столом тим часом припинилася. Вусаневі приятелі програлися до щенту, поклали голови на руки і долучили своє хропіння до загального. Один тільки вусань, Збуджений дзвінким приварком, депивав пиво та присягався всіма святими, що не дасть такому чудовому собаці здохнути під тином. Погляд його ковзнув по сплячому бранцеві і трохи порозумнішав. Обшукати чи що про вусань сам до себе і на підвівся. Поглядючись, він добрів до кутка, схилився над чоловіком у канзолі, з усього видно, збирався перевірити пута, вже навіть потягся, доторкнувся до плеча, і раптом випростався, заходився, що сили терти очі, на йому під піки потрапили смітинки. Потім він здивовано подивився на бранця, той навіть не поворухнувся. Вусань ніби намагався зрозуміти, навіщо вставав із-за столу, навіщо волівся сюди і гепнувся на підлогу за два кроки, перевалившися з спиною до теплої грубки. Через мить Вусань уже дрімав, поклавши долоню на руків'я, я. Зарядженого пістоля. Сни бувають усілякі, але здебільшого вони поділяються на приємні та неприємні. В Усаневі снився неприємний. У нього намагалися вкрасти виграні гроші та ще щось. Що саме Вусань точно знав, не вкрасти цього ніяк неможливо. Він посовався, подсмокав товстими губами, намагаючись вилаятися, а після махнув раз і вдруге неслухняною рукою. Нічого не допомагало. До рота йому пхали щось тверде і холодне, Вусань машинально спробував сьорбнути, але Жахом зрозумів, що це не він, це келиха, а гранястий ствол його власного пістоля. Пістолові належала ст...